Розділ 50. Вогнище. Увечері весь загін розташувався навколо запаленого на березі вогнища. Місяць проклав по озеру блискучу срібну доріжку. Під чорною громадою сплячого лісу біліли маленькі палатки. І тільки зірки, переморгуючись, посилаючи одна на сигнали, сторожували заснулий світ. Коля розповідав про далекі чужі країни про маленьких дітей, що працюють на чайних плантаціях Цейлону, про жибраків, що вмирають на вулицях Бомбея, про змучених гірників Сілезії. Спалахуюче полум'я вихоплювало темряви, напружені обличчя дітей, ходорляве колене обличчя з косим пасмом м'якого волосся, що падало на блідий лоб. Хмис тріщав у вогні розпадався на дрібненькі червоні жаринки, що горіли коротким фіолетовим полум'ям. Іноді жаринка вискакувала з вогнища, і тоді хто-небудь з дітей обережно підштовхував її знову в вогонь до жарких палаючих полів. Мешко лежав на животі під кулаками підборіддя. Його обличчя пошило від вогню. По ногах і спині пробігав холодок, що тягнув з озера. Він слухав Колю. Із темряви, що нависла навколо вогнища, перед ним поставали суворі образи безстрашних людей, які ламали старий світ. Коля закінчив бесіду і наказав дати відбій. Протяжні звуки горна сколихнули повітря і далекою луною відгукнулися за верхів'ями дерев. Всі розійшлися по палатках і табір заснув. Мешко не спав. Він лежав з краю в палаці і через відкриту запону дивився на зірки. Поряд з Мешком, витягнувшись на весь свій довгий зріст і з головою, вкрившись ковдрою, спав шурковий великий. За ним, зіщулившись, і ледь чутно сопучий славик. А он крутиться і стогне генка. Хлопці спали на м'яких ялинових гілках, уткнувши голови в саморобні набиті травою подушки. Мешко думав про колю. Звідки він все знає? Мабуть, читає багато. І як він встигає? Працює на виробництві, вчиться на робфаці, вважати загону, член бюро осередку. Так, це справжній комсомовець. Ріснула гілка. Мешко прислухався. Це вратовій. З палатки дівчаток почувся тихий приглушений сміх. Мабуть, Зіна Круглова. Все їй смішно. Він чомусь згадав Оленку й Ігоря Буш. Де вони зараз, ці бродячі акробати? Давно хлопці їх не бачили. Майже ціле літо. Де їхній ослик? Візок? Генка все мріяв про цей візок. Хотів рекламу на ньому по місту возити, щоб у кіно безплатно пускали. Дивак Генка. Мешку уявив собі Генку, як він тягне візок по московських вулицях. І раптом несподівана думка майнула в його голові. Візок, візок! Як це він раніше не додумався? Мешко навіть підвівся від хвилювання, потім знову ліг. Оце ідея! Оце буде здорово! Він яскраво уявив собі всю картину. Хай йому чорт! Оце здорово! Йому захотілося зараз розбудити Генку і Славика і поділитися з ними своїм планом. Але нічого, він завтра їм розповість. Тепер найголовніше знайти бушів, а там... Мешко ще довго не міг заснути, обмірковуючи такий вірний, чудовий план, що спав йому на думку. Потім він заснув. Кроки вартових віддалялися, сміх у палаці дівчаток припинився, і все стихло. Погасли вогнище круглою плямою чорніва на високому залитому місячним сяйвом березі. В його попелі ще довго спалахували і гасли маленькі вогники. Спалахували і гасли, ніби граючи в піжмурки між обгорілими і обвугленими полінцями.